Seguiu a la sintonia de Ràdio palà -Frugell. esteu escoltant el 107.8 de la l'EFM, també a través de ràdio i nosaltres a continuació, doncs, com venim fent la, en les darreres setmanes, parlarem del curs vinent, del curs escolar del 2020-2021 i en aquest cas per parlar doncs, que, per explicar-vos que avui, dia 25, comencen les preinscripcions per als cicles formatius, per als PTTs i els PFIs i nosaltres avui doncs, posarem la mirada en el PTT, Auxiliar de Jardineria i Floristeria, impulsat pels ajuntaments de Palafrugell i de Calonge, Sant Antoni, i que nosaltres doncs, ho comentarem avui amb l'Anna Iglesias, la coordinadora. Bon dia. Bon dia. Doncs, com dèiem, avui comencen les preinscripcions per aquest PTT, un PTT que explica entrant-ne que pot ser una oportunitat per a joves que no, no tinguin la, la, el graduat escolar, oi? Exacte. El, els PDTs són cursos voluntaris que estan adreçats a joves de 16 a 21 anys que no tenen el graduat escolar. Llavors, per ells, és una, penso que és una bona oportunitat perquè puguin seguir amb els estudis o bé aprendre un ofici per després dincorporar se al món laboral. Mm -hmm. Aquesta és una de les grans característiques, no? que el, eh, després poder, això en 20 anys, un jove doncs, que no tingui l'ESO, poder dir, ostres, poder, hauria d'haver estudiat. Però ara fer acabar el, aquesta formació, poder, i és un, un xic feixuga, i diu, ostres, poder encaminar-me més cap a una formació més professional. Aquest pot ser un bon, un bon punt de partida no? per a aquests joves? Sí, sí, perquè nosaltres la formació la dividim com en dos grans eh, mòduls, un és la formació general, on són competències doncs, més bàsiques com pot ser o transversals, no? català, castellà, mm. matemàtiques, que segurament eh, és el que ja han fet a l'institut, però que ho intentem enfocar d'una forma més pràctica i per això també penso que joves que potser no han tingut èxit a l'institut, doncs ara els hi pot resultar més fàcil, doncs per això, perquè intentem fer-ho més pràctic o més enfocat a la vida quotidiana o més enfocat en el, en el món del treball. Uh -huh. I després, per altra banda, el curs, la meitat del curs també són hores professionals. Això suposo que és un dels mm, principals atractius també de, de, de, de la formació. Um, Explica'ns com, com treballeu aquesta, aquesta part més pràctica dels d'estudis. De, de, de doncs intentem, jo per exemple, no? en el meu cas, en la pel·lícula de jardineria, intento doncs, que tota la part de la matemàtiques o de la comunicació tingui molt a veure amb jardineria, doncs ja sigui calculant el material que necessitarem per construir uns bancals a l'hort i per tant fer el pressupost, que el càlcul de tot el material, de les eines, no? de tota la compra i a partir d'aquí ja estem treballant matemàtiques. O, o fer, per exemple, la maqueta per construir un hivernacle. I també estem treballant matemàtiques perquè estàs treballant el dibuix a escala, estàs treballant proporcions, estàs treballant mesures i per ells és una manera com més pràctica i real, també penso, de viure aquestes assignatures i, i poder-les aplicar, no?, sobretot. Llavors penso que també l'aprenentatge agafa un sentit i que deixa de ser el fer per fer, sinó... Necessito això per poder arribar a, a construir l'hivernacle, no? I, I penso que això ajuda. Llavors intentem buscar petits projectes per anar a treballar en aquestes assignatures. Uh -huh. uh, parleu, o veig, no, que, que és un PTT doncs, enfocat, o que, uh, perquè el títol és Palafrugell, Sant Antoni, uh, Calonger i Sant Antoni, com, com, com és que, que està enfocat més en aquests dos uh, punts del, del Baix Empordà? Um, això és una diferència que ha sigut aquest curs escolar, és el primer que el PTT s'anomena així, fins ara era PTT de Palafroger uh -huh. i aquest any hem incorporat uh, l'Ajuntament de Talonja i Sant Antoni perquè participa també en una part de la finançació del PTT Llavors això també ens ha ajudat uh, a rebre més alumnes de, de Calonge i Sant Antoni, uh -huh. i penso que ha sigut la valoració, penso que és positiva, perquè aconseguim també un grup més mixt d'alumnes de diferents poblacions, que per tant doncs, arriben a l'OTTT, hem de construir grup de nou, s'han de conèixer entre ells, uh -huh. deixem de banda uh, possibles grups que podríem haver creat a l'institut i possibles relacions que també ja haguessin pogut crear a l'institut, i per ells, d'entrada, sempre els dic que el TTP és una oportunitat no de futur doncs per continuar estudiant o per treballar, però que també és una oportunitat per canviar tot allò que nos ha anat bé a l'institut. Uh -huh. I, I jo el primer dia els dic que això, no els ho no conec de res, i, i ara vosaltres aneu l'oportunitat de demostrar-me una mica qui sou i, i qui és l'imatge que vosaltres voleu donar. Perquè estem això en un grup nou, estem fora de l'institut, en gent que no coneixem, i és l'oportunitat de poder canviar, no?, també. Uh -huh. uh, en aquest sentit, ha portat més alumnes, ens deies? Uh, de quina... Alumnes? alumnes són els mateixos. La quantitat estem treballant en grups de 16 alumnes. Uh -huh. Clar, les PDT és una formació reduïda, són això, sempre un, al voltant de 16 alumnes. El que sí que ha aportat potser és més varietat, perquè no són tots alumnes de Palafrogell, abans segurament tampoc, però ara en reben més de, de Calotja. Doncs uh, aquest és un dels fets diferencials i també doncs, tu has estat coordinadora aquest any per primera vegada, si no vaig errat, oi? Sí, I sí, sí. com ha estat aquesta feina en aquest curs també tan, tan especial? Uh, per mi és un repte. Cada dia treballar en el PDT penso que, que és un repte perquè no saps mai una mica no, què et trobaràs. Tu vas amb la, amb la idea d'una organització de dia i després potser que la, la dinàmica del dia et faci que ho hagis de canviar. Per tant, per mi és una cosa molt, molt positiva perquè et fa sempre estar despert, motivat i, i amb, amb idees i amb, amb, no? amb projectes per anar, per anar avançant. Uh, a l'agafar també un projecte doncs, amb una arrancada que portava ja de 4 anys, aquest és el cinquè, uh, també fa doncs, conèixer i valorar tot el que s'ha fet i, i començar també a pensar propostes per aquest any i per anys futurs, no?, de, de poder anar fent aquest projecte. Uh -huh. Aquesta és la idea. Aquesta és la idea. Nosaltres, doncs, ho estem portant a aquesta, aquesta formació, no?, que, que a partir d'avui, doncs, us podeu inscriure. Eh, el tema, doncs, de, de la situació actual també ha fet canviar una miqueta les preinscripcions, Anna. Eh, suposo que prioritzeu que, que es facin de forma telemàtica, no? Sí. Les prescripcions fins ara havien sigut presencials, ara aquest any també doncs, és un nou canvi, són telemàtiques, les persones interessades han de consultar la pàgina de, de l'Institut Bèl·l·lempordà on troben el link amb el formulari, que se l'han de descarregar, omplir i després ens l'han d'enviar en el correu del PTT, juntament amb la informació, amb els documents també escanejats, el DNI, el targete sanitari, etcètera, per correu electrònic. Llavors nosaltres contestem en aquesta sol·licitud, ens donem quin és el, el número de preinscripció i els citem per fer una entrevista, que aquest any també haurà de ser de forma telemàtica. Uh -huh. Perquè pel, el procés de preinscripció inclou una entrevista amb l'alumne doncs, per veure quina és la motivació que té per fer el curs, perquè el pugui conèixer una mica més també a fons i ajudar-lo a acabar de decidir. Mm -hmm. Clar, estem parlant de, de 15 places i, per tant, no sé si en aquest any o en altres cursos també ha, hi ha hagut eh, joves que s'han quedat fora, diguem-ne. Sí, hi ha hagut de tot. Hi ha hagut anys que, que hi ha hagut llista d'espera, hi ha hagut anys que tenem arribat inclús a, a omplir places, d'altres que eh, s'han anat incorporant alumnes. Més o menys hem acabat fent sempre el grup potser no complert de 15 a de 16, però, però sempre se n'ha pogut fer. També ara són un procés de preinscripció, però al llarg del curs, si hi places, també ens permeten fins a certa data poder incorporar alumnes. Doncs uh, aquesta uh, és una de les vies que teniu, joves, per, per poder doncs, fer aquesta, aquesta formació, en aquest cas que no tingueu el, el graduat escolar, des d'avui fins al dia 5 de, de, de juny. Uh, em uh, comentaves que tot, tot serà telemàtic, no hi haurà una finestra per fer-ho presencialment? Uh, es prioritza que tot sigui telemàtic, però quan es visita la pàgina de l'Institut ja diu que si algú tingués problemes per fer la transcripció o per descarregar-se-la uh, hi ha uns telèfons de contacte que faciliten l'Institut i després el que fan és ajudar-los bé per via telefònica o bé amb cita prèvia per poder omplir aquest document. Uh -huh. Perfecte, doncs... Uh... Amb l'Anna hem comentat aquesta, una miqueta els detalls d'aquest PTT auxiliar de Jardineria i e Floristeria de Palafrugell i Calonjo Sant Antoni. Anna, no sé si vols comentar una darrera cosa per, per acabar. Mm, bueno, si em deixes comentar que des del PTT de Jardineria intentem també veure molt quina és la motivació de l'alumne i, i crear projectes que vinguin d'iniciativa també per part dels alumnes. I que és veritat doncs, que n'hi ha que els marquem del professorat, no?, mm -hmm. Però, però que intentem també veure quina és la motivació que, que puguin tenir per, per compartir-ho i per, per mirar-ho de fer possible i així també que sigui una activitat engrescadora per tots. Doncs eh, moltes gràcies Anna per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell. Eh, seguim en contacte, eh, parlàvem aquesta fa un parell de setmanes o no sé si la setmana passada, ja és que perdo la noció del temps d'aquest donatiu també que vau fer... Eh, a l'asil la, la, de Palà-Frugell sí. doncs, que ja, ja es va produir l'any passat però que aquest any tinguin en compte les circumstàncies on també eh, ha tingut una miqueta més de rebombor i poder eh, bé, eh, la situació actual eh, ha fet que el curs hagi acabat d'una manera precipitada no obstant això, sí que m'agradaria comentar amb tu abans de, de finalitzar que heu, us heu adaptat no?, també a, a la situació i heu intentat doncs, eh, fer un seguiment amb l'alumnat el, Sí, estem fent el tercer trimestre de forma telemàtica. Jo crec que és la primera edició de PTT que, que s'ha trobat en aquesta situació. Per tant, ha sigut un procés d'adaptació per tot, per part de, de docents i alumnat. I, I el que intentem és mantenir-los al màxim de connectats amb les activitats que estem fent. Per això hi ha en Quim, el docent de jardineria que continua anant a les parcel·les que tenim a l'Ordre Municipal de les Arenes, uh -huh. ens va fent vídeos i després nosaltres doncs, els passem als alumnes perquè els hagi a pensar quines són les següents tasques que s'haurien de fer a les parcel·les, eh, decidint doncs, què en fem dels productes que, que hi tenim i intentem seguir amb els coneixements que, que s'haurien d'adquirir doncs, de forma presentant activitats online. Ara també un gran canvi és que de moment no podem anar a fer les pràctiques, que és un altre dels, dels puntals no? de, del curs del PTT, que és que se'n van a fer 180 hores de pràctiques en empreses i com que hem hagut trànsit actual, doncs, de moment no les podem fer, hem canviat això per un treball a distància. I aquest treball consisteix en l'elaboració de, del disseny d'un projecte, que el que ens agradaria és poder-lo presentar a l'Ajuntament i després mirar-lo de dur a terme amb els alumnes de l'any i la valoració de, de com estan sent aquests dos, més de dos mesos ja que portem així, eh, de feina d'aquesta manera, com, com la valores? Uh, mira, et diria que complicada. Penso que és complicat pel fet d'adaptar-nos uh, i no tant els docents com, com l'alumnat. La, Estem parlant d'alumnes no? sense graduat escolar, a vegades amb, amb poca autonomia o amb poca tolerància a la frustració, Uh, amb dificultat per mantenir horaris, llavors ara de cop i volta s'han trobat que, que els seus horaris doncs, de classe no hi són, sinó que se'ls han de marcar a ells, que, que els seus horaris doncs, també han canviat no? a, nivell, a nivell de vida personal, el fet de no poder quedar tant amb amics i, i és difícil difícil posar-se davant d'un ordinador sense que, no? sense que ningú t'ho estigui dient, sense que tinguis un horari a complir, mm -hmm. eh, trobant-te sol davant d'una tasca que encara que habilitem canal, no? que tenen doncs, el whatsapp, po podem contactar per correu electrònic, ens poden trucar, eh, la resposta potser a vegades no és immediata, com la pots tenir a classe, que tens un dubte, aixeques la mà i, <ríe> i et contestes. No? Mm -hmm. I això fa doncs, que a vegades desistim en algunes de les tasques. En general, però jo penso que el perfil d'alumnes que estem atenent estem tenint una bona evolució del curs i que més o menys n'hi ha que estan seguint molt i molt bé mm -hmm. i estan fent totes les activitats i n'hi ha que potser en doncs, menor mesura però però continuen tots vinculats i això és important. Doncs avui volíem posar sobre sobretot la mirada en el curs vinent, però òbviament no volíem deixar d'aprofitar de, de, doncs, de parlar d'aquest final de curs uh, Un accidentat doncs, per aquesta situació de, de la Covid-19. Ho hem fet amb l'Anna Iglesias, coordinadora del PTT Auxiliar de Jardineria i Floristeria, a la qual doncs, una vegada més agraïm que ens hagi atès i li desitgem doncs, molta sort pel que queda de curs i també pel, pel proper. Moltes gràcies, Anna. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.